У вигляді вузеньких продовжних смужок синьої або чорної А Заможніші люди часом шиють собі штани з китайки або з сірого черкасину. За штани козацьких часів, з тонких сукон або шовкових тканин явна річ, нема вже тепер ізгадки. До числа особливостей гуцульських штанів що їх шиють майже завжди з червоного, рідше синього сукна, треба додати ще вишивання яскраво-жовтими або зеленими вовняними нитками на внутрішньому боці нижнього краю штанини, що його завжди загортають до гори. Оздоба, що здається, трапляється ще тільки у хевсурів, Такими самими візерунками, що й на штанах, вишивають гуцули й краї своїх онуч із червоного сукна та капців, тобто також червоних суконних коротких чоловічих панчох. Подібну спільно з кавказькими народами і з південними слав'янами рису гуцульського костюма спостерігаємо і на панчохах що їх плетуть з барвистою вовни, з дуже яскравими та складними візерунками. А взуття чоловіків на Україні майже нічим не відрізняється від жіночого, і тому нам не треба його окремо описувати. Чоловіки, так само як і жінки, тільки в дуже небагатьох місцевостях носять личаки. Геть частіше, особливо літом, носять по столи, та майже скрізь, особливо зимою, ходять у чуботях, які, якщо відзначаються чим від жіночих, то хіба що не такою стараністю виробу та почасти матеріалом. Бо одночасно з тим, як вищі стани перестали носити національний костюм, чоловіки перестали носити й кольорові сап'янці – а вийшли також із ужитку і підвісні підковки, а звичайні підковки щільно прибивають до каблуків і носять їх і тепер, так само, як і колись. Інші приналежності чоловічої одежі: ціпки, папірці, тобівки, дзьобні, кубки тощо. Конечною приналежністю кожного жонатого чоловіка, хазяїна чи газди є ціпок. Цебто звичайна палиця, вирізана з ліщини або з молодого дубця. Палиця ця дуже проста, звичайно, не загнута. Її ніколи не фарбують. Але деякі охочі до палиць оздоблюють її візерунками, вирізаними на корі.